Отже, жити можна. А як приїде Марина, треба, мабуть, пошукати теплу кімнату, бо завітає й сестра з малюком. Володя мав ключі от сінешніх дверей, тихо відчинив їх, потихеньку пробрався на маленьку кухоньку, де господиня завше зберігала для нього теплу вечерю. Хоч як пізно повертався з редакції «Капуста», вечеря чекала. Він потихеньку пожує, тихо, м'яко, мов кішка, беззвучно ступаючи, добирається до свого холодильника і, митю роздягнувшись, пірнає в тепухове студенне царство. І сьогодні його чекала вечеря. Картопелька його любима смажена, своя картопелька з не привезена. До сусіди ходить господиня і бере по відру через день. Вистачить до весни на сім'ю, що несподівано побільшає. Наступного дня Капуста поспішав до телеграфу переказати Марині гроші. Щомісяця в гонорарний день надсилав переказ дружині. і з зарплати не виходило, бо її ледь вистачало за кімнату харчування. Жилося сутужно. Паляниця хліба коштувала на тому ж очеретяному ринку 200 карбованців. Не доведи, господи, загубити продуктові картки Зате бочка вина на 200 літрів Молодого, яке ще не встигло перебродити І має незвичну для вуха назву сусло Теж 200 Правда, міськрада обіцяє кімнату? Найбільше він і не претендує При зустрічі знайомі запитували один одного Ти вже одержав кімнату? Слово «квартира» в повоєнному лексиконі просто не існувало. Пославши переказ, повернувся в редакцію, де застав незвично усміхнену Люцію з телеграфним бланком у руках. «Танцюйте, Володимира Петровичу!» Він вихопив бланк пробіг очима. «Марина!» «Марина їде!» Капуста підхопив Люцію з строгу аскетичного складу стару діву, і закружляв у коридорі. На ту подію нагодилася всюди суща Елеонора Макетівна, яка театрально підняла брови. Що за камуфлет? Камуфлет, Елеонора Макетівна. Марина приїздить. Справжній камуфлет. Володимира Петровичу, випускниця Інституту центрального мистецтва, витягла губи. Я вас сердечно gratulю" Як сказали б древні греки, «Віва капуста, те морятурі салютант. Капуста почервонів. Йому незручно було залюбительку іноземних словес. То був відомий салют, яким вітали не греки, а гладіатори римського імператора. Хай живе Цезар. Ті, що йдуть на смерть, вітають тебе. На яку смертельну небезпеку наражається Еля? Попросив машину в підвалюка. Скажи овсянку. Семен Семенович вдавано зітхнув. В Семен се йменце залишається переконаних холостяків. Скажи останні про стай парубоцтво. З ким я тепер в голубий Дунай З скутенком, так йому в боргу занедають, бо він під боцками плентається. е хе хе хе Був чоловік, йому корова язиком злизала. Як будеш властовувати новосілля, не забудь холостяка, хоч спобідаю на дурняк. Узнавши, що Марина приїздить із сестрою, холостяк наполіг, і він поїде зустрічати. Може у твоєї Марини така сестра, що переверне душу закоренілого холостяка? Мороз нахрапом хапав за вуха, підфарбовував щоки, а сніг валив, мов найнявся наче не в південному краї та діялося, а десь на півночі. В шанельці воно й не дуже, щоб дуже. Та й колега його вистрибував на пероні у своєму вітром підбитому осінньому пальтичку, якому бозна скільки літ. Нарешті поїзд, долаючи сніги, важко чмихаючи парою, таки добрався до кінечної станції, хоча і з солідним запізненням. Нетерпляче вичекавши, коли люд витрясеться з третього вагона, Володя кинувся всередину. В коридорі стояло його синьоке щастя, в пуховій хусті, з припухлими губами і трохи розгубленим поглядом. Влодька, Поворухнулися ті повні, жадані, трохи примхливі губи. І коли в купе кашлянула жінка, Може, час уже й прокинутися від хмільного зачманіння. Овсянко без видимої потреби кахикнув у кулак. Марина поспішно ойкнула, винувато, хоча й з жалем, зняла руки з володених плечей. Ось Катерина. Молодиця стрельнулась під густих вій, очима кольору стиглого агрусу, і чоловіки запримітили. Вона нічим не схожа на свою сестру. Катерина стояла з дитям на руках, яке спокійно дивилося на світ, не плакало, не пхикало, видивлялося цікавими оченятами на високого дядька в шапці і шинелі.